Bueno, hemen arrafatu du pasillo artean tresaka eh, Leire Campuseko gazte independentista bat eta bueno, ba, bea baita bilida hemen itsialdi honen antolakuntzan eta aurreko itsialdian antolakuntzan eta igual ba bea juntatuko igu onduen, ba ze testuingurutan gozatzen dian eh mobilizazioa guztiak eta zergatik ba antolatu dian ekimena haue guztiak. Pero, ba, gu on, momentu honetan go ari gara, goze horrekare er, bau euraginduaren kontra da e, ez dakin jakun duzuen, baina duela irebete batzuk e, zarekada bat e, egin zuten espainiar poliziaik e, gazte independentizten aurka eta bai hurrian izan zarekada hori ez bai, bai eta duela Bi iruazte agertu ziren e, zarekada honetatik iese gindako gazteak izpuran itxialdi bat burutzen eta guk ere honi erantzunez itxialdi bat egin genduen jakin eta urrengo gaztean guk ere euroaginduaren kontra eta elkartasuna derazinaian bera irei eta orain e, bar garbakarreke eratzen daske Oria, e, Itzi, Isplaro Itzi Allia maizu eta berehala zituzten. Beste ustuen. Oria. zituzten eta iratito bar bakarre geratu zen. Orduan berak gosegreba bat hasi zuen euroaginduaren kontra eta e, atzilotuta zeuden besteak ere espetean gosegreba hasi ziren, beraginduaren kontra eta iratiri elkartasunara erasi eta annenastean beste kampusetan ego segreba gurutu ziren eta aste honetan guri tokatu zaigu eta hemen gaude 24 ordukoko segreba itxialdi batean ba egun gastenguru eta eta magiseko fakultatean da itxialdia eta zergatik magizeko fakultatean ta es farmasia nahizbeste da lehenago itzialdia filonei gienduen izan ere Xalba, atxilotuetako bat eh, filoko ikaslea da eta oraingoan magisen egin dugu aiala beste atxilotuetako bat magiseko ikaslea delako osondo ondo, ba eskerrik asko leire. leire eta animo zuen itxialdi honetan eta ba hori ba Ba, bueno, ba, bat baita hemendi bidaltzea, ez? Ba, iratiri? Ba, iratiri, xalbat jasin, taiala, eta danari, danari, besarkadabero, bero, bero bat, danimo, da, handi, handi, ezak. Hori da, asko.